Як він мляво неохоче йде. Не так іде людина з роботи додому, до родини, яка чекає на неї. Закаблуки руді, обтерті штани, покривлені. Вони викликають у мені чудний гарячий жаль. Закаблуки й пасмочки попелястого волосся, що так убогенько прибито лежать на брудному ковнірі старенького піджака. Часом він стає перед широким вікном магазину, під брезентовим дашком і довго стоїть та дивиться на ковнірчики, Краватки дешевої галянтереї. Видно, що він може простояти тут і годину, і дві, і зовсім не стояти. Я теж зупиняюсь далі і жду, коли він рушить. Занадто довго він йде додому. Я все ж таки хотів би побачити, де він живе, а коли можна, то і як. Але прийдеш коли-небудь, там же жіночка і діточки. Що має ця людина такого, що тримає її на світі з цими покривленими закаблуками, голодними очима і тихою упертістю? Невже любов до своєї молодости? Чи щось інше? Ах, мабуть, щось інше. Кожний любить свою молодість, кожний з солодким болем скидає з неї все, що було колись брудного і лишає собі тільки саме радісне і зворушливе. Але не кожний з поваги і любови до неї може ходити все життя на покривлених закаблуках і кидати мерзотникам у лице по триста карбованців. Нечепоренко заходить у ворота маленького будинку. Ворота старі, поїдені негодою часом. Біля них бруд і сморід. Я поспішаю дуже, але коли входжу в хвіртку, то Нечепоренка вже не бачу на подвір'ї. «Ей, ти! Ти дворник?» «Так точно. Вам кого надо?» «У вас живе господін Нечепоренко?» «Нечепоренко?» «А, та так, е, так що... Та так, так що надо... Признаться, живуть у п'ятому номері!» Я тикаю в руку дворникові невеличкого ключа, який відмикає йому в уста. Він тепер може розказати мені все, що треба і не треба мені. Господін Нечепоренко живе тут уже шостий місяць. Нечого сібі, господін!» Привлекательний. Ну, е, када ж бідують сильно. Так що даже за квартиру приходиться воювати з ними, щоб спорожнили, бо не платить уже третій місяць. Діточок, трійко. Одно зовсім, зовсім мале. Після того я беру візника і їду додому. Так, як я й знав, що бідують сильно. По дорозі я згадую, що мені треба заїхати до товариша. Нагальної справи нема в мене, але коли це по дорозі, то чому не зайти?» До речі, я побалакаю про Довг, який уже давненько є за ним. Товариш зустрічає мене трохи ніяково. Так-так, Довг, він сам оце збирався завести мені, та якось так сталося, що забув, а тепер вільних грошей немає. Але в цих днях неодмінно, неодмінно завезе. Ну, добре. А ви мені скажіть от що. Ви здається юрист-консульт кооперативного товариства, так? А тож. Ну, то маю до вас невеличке прохання. Чи не могли б ви примостити десь там при вашому товаристві на якійсь посаді чоловічка? Чоловічок дуже порядний, чесний, освічений і бідує дуже. Хм. Це, здається, можна буде. Там якраз, здається, увільнилась одна посада. Ну, та в кожнім разі для вас, товаришу, я постараюсь зробити це неодмінно. А хто такий? Сповістити вас тоді чи як? Ні-ні, мене не треба. Я вам дам адресу, а ви саме зверніться до нього. Ніби ви чули від якогось знайомого, який рекомендував його. Але дуже прохаю не говорити йому, що я зробив заходи в його справі. Чуєте? Добре. Добре. Я даю адресу. Товариш дуже пильно записує її. Ще раз обіцяє в цих днях віддати довжок і просить не турбуватись про чоловічка. Довжка... «Я не побачу», – розуміється. «Ні, голубе, ні, серденько, ясочко, поїдьмо, не опирайся. Вирвався, розуміється, тільки на два дні. І спеціально для того, щоби сприснути своє відродження. Спеціально!» Так і Соні сказав. «Їду сприснути з Яшею своє відродження. Обняти каналію» напоїти до білого коління, як кажуть у нас у містечках, і гайда знов назад додому, в Глущ, в Саратов. І ти не маєш ніякого права відмовлятися. Ну, серце, їдьмо швидше. Восьма година вже, їсти хочу центроприбабливо, як казав один публіцист. Їдьмо, їдьмо. І Сосницький підхоплює мене за стан, стягає з канапи і сміється. Через те, що він засмалився, його зуби видаються дуже білими гриви немає, голова поголена, з чудними бугриками й маленькими лисими слідами від колишніх ранок. Засмалене лице, голена голова, молочно-біле чоло роблять його зовсім іншим, дійсно, ніби переродженим. Обличчя схудло, раніше білий, в'ялий, повислий ніс тепер здається теж схуд, відтягнувся, став бурим і порепаним, як перестиглий жовтя гірок. Власне, дивуватись з несподіваної появи Сосницького нема чого. У їх там видко справді налагодилось, улаштувалось. Це просочується з кожного його слова й руху. Але їхати піячити все ж таки не дуже хочеться. Однак доведеться, мабуть, уступити. Тут не просте піячення, а підведення балянсу, перелом, забуття, початок чогось нового. Одмова й образить його, і зіпсує щось важне і необхідне. Може, йому треба випити, щоб сказати мені все, що хочеться. Їдемо в ресторан з садом і чудовими інтимними альтаночками. Так розмальовує Сосницький. По дорозі він весь час тримає мене за стан як даму. Його панама вичищена, стежечка чепурно пришита, костюм ясний, новий, трохи провінціального крою. Мабуть, усе це справа заходів Соні. Він оповідає мені про Соню, Андрійка, про свого батька в дівця, про свою роботу в полі, по методу Толстого. Ні, Якове, ні. Проста праця, фізична праця – це справжнє призвання людини. Я не пишу тепер ні рядка, не читаю нічого. Я ж покинув співробітництво у всіх виданнях. Знаєш, к чорту. Думаю, засісти на селі на все, на все життя». Для дітей це просто рятунок. Андрійка готуватиму дома, а іспити хай щороку тримає екстерном. А живе на селі. Щоразу, як він вимовляє це ім'я, в мені щось неприємно тьохкає, і я з неприємністю почуваю на собі руку Сосницького. Я з ним не згоджуюсь. Виховання дітей поодиноко робить їх нерішучими, негромадськими. Але я мовчу. Він батько, а не я. Його діло. Альтанка собі як альтанк, але Сосницький захоплений усім. І густим плющем, і маленьким столиком, і ковпачками на свічках, довкола яких без ладу в'ються метелики. Він нюхає повітря, що пахтить рестораном, і на його лиці розливається чисте зворушення. Лоно природи, фізична праця та справжнє призвання людини, мабуть, трошки остогидли йому, і він щиро тішиться городом. А може й це зворушення все через те саме почуття переродженості? Ей, пс! Чайок! Ти що ж це, серденько, не по формі подаєш? Людку, людку давай! Швиденько. Йому приємно погукувати, робити шамотню, наливати. Поганенька музика струнного оркестру, що грає десь за нашою альтанкою, немов підбадьорює його. Він підспівує, похитується в такт усім тілом, пристукує ножем по склянці. І час від часу обіймає мене силою пити, їсти і знову пити. Я сумлінно виконую всі його бажання і п'ю чарку за чаркою. Часом повз двері нашої альтанки, повихуючи бедрами і тоненько наспівуючи, проходять дівчатка. Деякі зазирають до нас і зупиняються з вичікуючою і робленою нахабною усмішкою. Але Сосницький махає на них руками і кричить «Киш, киш! Киш, киш, киш!» Геть ти к лихій годині, без надобності. Правда, Яшуню? Ми вдвох собі. Нікого нам сьогодні не треба. Вип'ємо. Я п'ю. А він от піднесення забуває й говорить, говорить, говорить, говорить. А знаєш, Яшуню, ти тепер якийсь інший, раптом хитро зазирає він мені в лице. бо, м'якенький та сумирненький, як малесеньке ягнятко. Бачив коли-небудь ягнятко? Ні? У мого батька цілі отари. Отакесінькі крихотні родяться. Мордочки в них ніжні, оченята пукаті і плохенькі-плохенькі. Так і здається, що ти от от зробиш: "Ме-ме". І він жалібно та здивовано показує це "ме" і сміється. "Ні-ні, не вдавай мефістофельську усмішку. Все одно не повірю. І Соні розкажу. Гей, Нема вже нашого сонечка Мефістофеля, саме ягнятко зосталось. Хто це тебе так серденько спаскудив, га? Чи не та таємнича дама, з якою ти в Крим подорожував? Признавайся. Чи через вино, чи через щось інше, розмова ця мені дуже подобається, хвилює. І Сосницький здається мені милим, сердешним, дотепним. Я навіть ніжність почуваю до нього. Вона, вона, сміюсь я й обіймаю його. Давай вип'ємо за неї, га? З насолодою наливай. Стій, я. Тримай пляшку. Ех, Яшуню, знаєш що, раптом щось приходить йому на думку, і він навіть пляшку підносить до гори. Приїжджай з нею до нас у конопати, га? Яшуню, серце, Мефістофелю, га? Приїдеш, приїдеш? Він жалібно, благаючи, навіть скрививши усім лицем, тягнеться до мене. Через щось ця ідея здається йому дуже гарною і поважною для нього. Не можу, Дмитре, не можу, мій любий, не можу. Та чому, чому? Що, не в іншині? Якове, за кого ти нас маєш? А батько радий буде, запевняю тебе, радий. Ах, дурненький, ах, милий. Не в іншині. Ні, Дмитрику, ні, не можу. Ще не можна. Вип'ємо. Ех, шкода. А Соня, яка рада, була б. Я казав їй про... про даму. Дуже раділа за тебе. Ну, слава Богу, каже. Тепер він уже знайде себе. Ну, та хай так. спасибі їй, твоїй дамі, і за це. Вип'ємо за її здоров'я. Бери, смали. І знову я п'ю, а він становить свою шклянку на стіл, обіймає мене за плечі, зазирає майже в рот і говорить. «Ех, Якове, та ти ж золота людина, ти розумний». Красунь. Правда-правда, Яша, Від щирого серця кажу, Ти не смійся. Тебе ж жінки поганець, Ти он як люблять. І варто, варто. Ти знаменитий оратор, Тонкий адвокат, психолог. Хай тобі всячина. Слово чести, а енергія? Скажеш, енергії мало в тебе? Бугай, чистий бугай щодо енергії. А ущипливість твоя, га? Яшуню, дозволь мені поцілувати тебе Від усієї душі. Яшуню, ти забудь усе, що було, чуєш. Все це наслідок нещасливого непорозуміння, ти найблагородніша людина, яку я знав коли-небудь. Вип'ємо я шуню за тебе, за самого тебе. Отака бестія. Адже сам ні однісінькому слову не вірить. Сам знає, що ні одної цієї я не маю, а бреше і підлещується без усякого сорому. А я бестія вдвоє, знаю це, а все ж таки мені приємно. Знаю, що підлещується з якоюсь метою, а задоволено сміюсь».